48. A mindennapi ember álláspontja és jellemző vonása az, hogy sohasem önmagából vár hasznot vagy kárt, hanem a külső dolgoktól. A filozófus magatartása és jellegzetessége viszont az, hogy minden hasznot vagy kárt önmagából vár. A bölcsességben előre haladó embert jellemzi, hogy senkit sem úcsárol, senkit sem dicsér, nem vádaskodik, nem panaszkodik, sosem beszél úgy magáról, mint aki számít és tud valamit. Ha nehézségekbe és akadályokba ütközik, önmagát okolja. Ha dicsérik, önmagában kineveti azt, aki dicséri, s ha útsárolják, nem védekezik. Úvatosan járkál, mint a beteg, mert úvakodik attól, hogy a meggyújult tagokat megmozdítsa mielőtt megerősödnek. Az ilyen ember a törekvés teljesen kiküszöbölte magából. Ellen pusztán azokra a természetellenes dolgokra irányította, amelyeken tudunk változtatni. Ösztönének minden irányban csak mértékkel enged, Az pedig semmiben sem, semmibe se veszi, hogy együgyűnek és tudatlannak tartják. Összefoglalva, úgy ellenőrzi magát, mint az ellenségét, vagy mint az olyat, aki hurkot vet neki.